Das sind die aktuellen Themen. Pkw-Unfall ohne Führerschein, Willkommens- und Familienfest und Kreispokalfinale am Montag. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im Studio für Sie ist Philipp Moritz. Guten Morgen. Mit dem Seat Ibiza, seiner Bekannten, fuhr gestern früh gegen 4.30 Uhr ein 24-jähriger Liebenauer in der Breslauer Straße Ecke Löhnsweg in die Hauswand der dortigen Tierarztpraxis. Zudem wurde noch ein Straßenschild und eine Hecke in dem Bereich beschädigt. Derzeit ist der Unfallverursacher, der nicht im Besitz seiner Fahrerlaubnis sein soll, flüchtig. Der Schaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlung aufgenommen. Zeugen zu dem Unfall werden gebeten, sich bei der Polizei maglore zu melden. Sowohl der Landkreis als auch die Stadt Nienburg veranstalten am Samstag, den 28. Mai, erstmalig ein großes Willkommens- und Familienfest. Dieses wird von 11 bis 16 Uhr rund um Kirchplatz und Rathaus stattfinden. Seit 2013 hat der Landkreis bereits jedes Jahr ein Familienfest organisiert. Dieses Jahr soll alles größer werden. Warum, erläutert Lutz Sommerfeld vom Familienservicebüro des Landkreises. Es gibt zwei Gründe. Einmal wollen wir natürlich auch den Bürgerinnen und Bürgern im ganzen Landkreis, ich sage mal, mit einem Fest auch etwas entgegen. kommen, etwas Gutes tun. Aber natürlich wollen wir auch Familien, Institutionen informieren über die Angebote, die im Landkreis hier für Flüchtlinge als auch für Familien natürlich schon bestehen. In der Nacht zum Mittwoch ereignete sich gegen 2.30 Uhr in der Hirschberger Straße in Steierberg eine Verkehrsunfallflucht. Laut Zeugen ist ein bislang unbekannter Mopedfahrer in einen auf der Straße geparkten roten Peugeot gefahren. Hierbei wurde der Pkw hinten links beschädigt. Der Schaden wird auf 800 Euro geschätzt. Anschließend soll der Zweiradfahrer in Richtung Knapsberg gefahren sein. Die Polizei Stolzenau bittet nunmehr um sachdienliche Hinweise. Wir kommen zum Sport mit Philipp Kessler. Am Montag steigen in Maglohe die Finalspiele des Fußballkreispokals. Bereits um 10.30 Uhr trifft bei den Altsenioren Steimke auf Wietzen und bei den Altherren um 12.30 Uhr die Eski-Steierberg-Dödinghausen-Deblinghausen auf den SV Nennendorf. Anschließend steigt das Finale der Damen. Hier begegnen sich Rehburg-Lokum und Steimke. Der Höhepunkt ist dann das Endspiel der Herren. Titelverteidiger Münchenhagen trifft auf den SC Hasbergen. Der VfL ist momentan Kreisliga-Spitzenreiter, Hasbergen ist Sechster. Folglich wird die Mission Titelverteidigung für die Spieler ums Deuernsnaunhof keine leichte. Das wird schwer für uns. Hasbergen die haben eine gute Mannschaft, das haben wir schon gesehen. Das wird für uns schwer, aber wir hoffen, dass wir den den Pokal verteidigen. Beginn des Pokalfinales ist Montag um 16:30 Uhr. Soweit das neueste aus unserer Lokalredaktion.